Тут вечір упокорив дерева, і вони отдавали денне тепло, змагаючися з майбутньою нічною прохолодою. Ген за воротами коняло кілька аут, певно начальницьких, ментовський бобік і дві допотопні волги. Ні душі на потрісканих лавочках, наче і не товкся цілий натовп там усередині. Ці диспропорції Штовхали до думки, а чому, власне, прийому не будіть? Обійшовши корпуса, я потрапив до іншого, одноповерхового, незайманого, як і кошла та рослинність навколо нього. Густючі випари чинили б чималу фітотерапію, якби були не от бур'янів. Бляха, хто тут джунглі таки розплодив, тисночись попід ціною Аби не зачепитися за реп'яхи, я почув, чи стогін, чи сміх щось таке стиснути. Маріша, відкривай! — благав його інший голос. Такий, як коли би місцевий суддя хотів надати собі ніжних інтонацій. У відповідь зловтішний стогін радості. Ну, Маріша, ну що, я буду голий в коридорі торчать, благав Баритон. Торсання замкнених дверей додавало нерішучості інтонаціям. «Маріша, ну!» – благав він, з'їжджаючи на тенор. «Гроховецька, ну, сука, ну! Ну, не будь же ти такою сукою!» Торгання припинилося, і я краєчком ока зазирнув у шибку. Тут же воно вперлося в досконалу жіночу голову спину, яка спиралася на підвіконня. Пахнучи, міцна її генетика посилювалася певно щойним перебуванням в сауні. Специфічний дух березових випарів та м'ясисті сліди віникових ударів уздовж хребта засвідчували щойну процедуру. Цікаво, яка вона з лиця. Неважко було уявити теж певно рум'яна. Я не помилився. Міцний її профіль Повернувшися в півоберта Припалював цигарку Судомисто затяглася І цей жалібний ковток диму Спіткнувся Обнутряного стогана що рвався назустріч Реп'яхові дохм'янощі Поступилися тютюновим Цигарка була надто імпортною А я стояв за Досконалою спиною, Наче списаною З анатомічного атласу, Низьке підвіконня Опертям додавало монументальності, Особливо, Коли Горховецька Задрала до гостре підборіддя Насолодно Випустити дим під стелю. Звідтам Скалідору Війнуло жіночо чоловічим Реготом і лопотінням бо з ніг поліноліуму цілий гурт пробіг, заохочений п'яними начальницькими реготами, викотившися, певно, з парилки. Головлікарка лише пхикнула на те новим кавалом диму, віддавшися цигарці. Пересунула сідниці, і тут тонко теленькнуло металом. Лише тоді я добачив, Кірургічні інструменти, розкладені під віконням? Це що? Прозекторська? зметикував я. Ну, не кірургічна це, напевно. Мотрошну мою думку, підтверджувала призимкуватість будови, а також відльодність від інших корпусів. Чорт ішов, їй Богу. А може, там у них душові? Чи вони сауну до моргу прибудували? То вони такі. По людському цю жінку можна зрозуміти, попарившись, хотіла побути спиною до вікна, аби трохи охолонути. Однак, хто це будує сауну поруч з трупарною? Ось яка думка м'яко непокоїла. Влаштувавши гульки, коли лікарня переповнена пацієнтами з цілого району, воно зараз автобуси. Мусять рушати І розвезуть усіх по домівках Отже на прийом Ніхто не потрапить Перед очима знову постав Нужденний натовп Такої безнадії Як у сільських хворих людей Це треба пошукати Навіть по Україні Я стояв опостін З головлікаркою І думав про діагнози Який вона ставить Звісно, можна й помилятися Однак образ того з рожевою шкірою юнака, рокованого на лепру, та не треба й лікаркою бути, аби збагнути, чим-чим, а не лепрою здати такий хворіти.